Торкає вітер, зорі горі, Вони дзвенять, як кишенькова мідь, а заспані і хворі ліхтарі не знають, їм світити чи горіть. Питаю в себе на межі століть, мені світити чи горіть?